Jón Kalman Stefansson. A halaknak nincs lábuk. A napsugarak sem győzhetik le, még kevésbé a szép szavak, mint a szivárvány vagy a szeretet. Ezeket dobhatjuk is ki, annyira haszna A halál mindenek kezdete. Annyi mindenünk van, Istenünk, imáink, zenéink, technológiánk, tudományunk, Újabbnál újabb találmányaink Egyre jobb mobiltelefonjaink Egyre erősebb teleszkópjaink De aztán valaki meghal És mindez hirtelen Lényegtelenné válik Isten után kapkodunk A csalódást markolásszuk Így aztán megőrizzük szerettünk Kávésbögréjét Hajalteli fésűjét Megőrizzük mint vigaszt Mint erekét, Mint valamit Ami nem tér vissza többé Mit is lehetne erre mondani Leginkább semmit. Az élet felfoghatatlan, igazságtalan, mégis folytatjuk. Nem menekülhetünk előle, nem ismerünk mást. Ez az egyetlen, amiről tudjuk, hogy biztosan a miénk. Drága kincs, értéktelen kacat. Meg lehet, az élet után nincs semmi. Mégis a halál mindenek kezdete. Nem, az nem lehet, mivel a halál a vég. Ez némít el bennünket. A mondat közepén ez kapja ki kezünkből a tollat. Ez kapcsolja ki a számítógépet. Ez tünteti el a napot. Ez lobbantja lángra az eget. A halál maga az értelmetlenség, és egyáltalán nem kellene neki semmiféle kezdetet tulajdonítani. Azt aztán semmiképp. A halál az isteni érvelés kudarca. Úgy keletkezett, hogy Isten talán kétségbesésében, mivel a teremtés passziánsa csak nem akart kijönni, összevegyítette a kegyetlenséget a kínzó hiánnyal. Ám minden egyes halálban ott egy új élet.